ndërruar shikues, asalamu alaikum. Mirë se takohemi edhe këtë të martë ndërma në emisionin duke kërkuar përgjigjen. Për shkak të ndryshimeve në skemën programore të PSTV-s, nga tani e tutje ky emision do të transmetohet çdo të mart prej orës 18:30. Ndërkohë pyetjet që kanë arritur në redaksin tonë përmes emailit pyetje@csivs.com apo përmes mesazheve sonte do të përgjigjet hodh Alaudin avazi të cilët i dëshirojmë s'ardh. Hoxh raham alekum dhe mirsardh. Aleykum, salam, im Huz, ime se i gjejë. Hoz, filloj me përëtjen e parë. I vdekuri e ndjejmë vizitën, kur dikosh e vizitant e gvarrezat? Bismillah, rrahman, rrahim, alhamdu lillahi, rabbi l'alamin, wa l'aqibatu l'il muttëqin, wa la undwana illa ala t'zalimin, wa salat wa salamu ala rasulina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi e gjma'in. Fillimisht Allah në larsuar, lafdrojmë i qëmë salavat dhe salam e peganberit e ti Muhammadit, lafdrimi dhe pasha q deshashtu i shojm selavate selam e shokëve të tij, familjes dhe të gjithë atyre besimtarëve musliman të cilët pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me udhëzimin e tij deri në ditën e gjykimit. Ë çështja e mundësisë dëgjimit nga ana të vdekurve është një problematik e cila është trajtuar tek ulemat në përgjithësi edhe tek posaçërishtë ulemat e ehli sunetit dhe është një nga ato çështjet për të cilat ka mendimet e ulemat në përgjithësi dhe mendimet dallojnë nga duke u mbështetur nga citatet në përgjithësi që kanë ardhur në lidhje me këtë çështje. ë Mirë, por para se të përmend mendimet, them se neve duhet ta kemi parasysh se çështja e jeta e varrezave apo jeta pas vdekjes në varre të të vdekurve në përgjothi është një formë e jetesës që dallon prej mënyrës së jetesës që e bën njeriu në këtë botë, është një formë e jetës, pra është një një fazë në të cilën të vdekurit e presin ringjalljen dhe e presin ditën e gjykimit dhe është një formë e jetesës që quhet jeta në barzah jeta do thot në var, në Varreza dhe i ka disa specifika dhe gjëra të cilat me logjikën e njerëut është vështirë të kuptohen ato për shkak se ka të bëjë me një me një e, form tjetër dhe mënyrë tjetër të ekzistimit existi, të Të atyre apo tjetesa se atyre te vdekurve. Prandaj e tera ashtu thuat ne lidhje me kët esht ajo qfar ne na sht percil nga fjalte e Allahut te Madhreshut ne Kuranin i famlarte dhe nga hadithet e peigamberit sallallahu alaihi wasallam. Me ni fjal nuk ka vend këtu as per analogji, kjo as nuk ka vend as per mendime dhe e, suppozimet të njerëzve dhe pretendimet të njerëzve e tëra duhet të rikëthehet peshorës koranit dhe haditheve të pengamberi sallallahu aleyhu a sellem dhe gjitho vërtetim që dojmë me bëtë duhet bëtë në frymen e këtyre dy burimeve thelbësore të islamin. E tashnanën tjetër edhe për shkakë të atyre citateve të cilat kanarë, edhe nga fjalët e Allahut në madrëshmë në Koranë në Fëmëlar, po edhe nga hadithet e Përgamerës S.A.W., shohim se e, vër, disa ajete vërtetojnë në, në mënyrë shumë të prerë se të vdekurit nuk ka mundësi të ti të, të gjojnë të gjallët. Si kurse ajete Allahut madrëshmë në surën El Fatir, ajete 22, ku Allahut Gjallavala thëtë, u e ma anta bi musmi in men fi l'kuburë, dhe ti nuk ke mundësi mi bër të dëgjojnë ata të cilët janë në varreza, është fjala të vdekurit. Pastaj ka edhe ajete të ndryshme në Kur'anin famullator se Allah xhelalah në formë të deditive bën se nuk ka mundësi të dëgjojnë të vdekurit. Por në anën tjetër kemi disa hadithe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të cilat vërtetojnë se i vdekurit në disa raste të caktuara ka mundësi të dëgjoj, sikurse që është hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që kur i vdekur i përcillet me gjinazë dhe varroset dhe kur përcjellësit e gjinazës kthehen, thuat në hadith se ai i dëjson ato trokatjet e nallmeve të tyre se janë duke shkuar. Pastaj është një hadith e pejgamberes aleyhis salam i cili në betejën e Bedrit, pasi që kryhet betejë dhe vdesin i dëjtort, ose të cilët kanë qenë pjesëmarrës në betejë, dhe kë ishën të vdekur në një lugin E, e, e, u drejtohet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe i thirr me emra disa prej tyre që i kishin vdekur o fulan o fulan e kështu me radh dhe u thot a e keni gjet atë që Allahu xhalla u ka premtu në këtë form dhe disa që ishin prezente prej shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam i drejtohen atij thon o i dërguari i Allahut si po i fol kur ata tashën bën xhenaze janë bër do thot e, trupa pajet Athara Muhammed sallallahu alaihi wasallam betohet për Zotin ata tani në këto momente dëgjojnë ashtu sikurse dëgjoni edhe ju. Jo. Dhe këto hadithe në përgjithësi, ve citatet e Kuranit famlarët e kanë bërë që disa prej ulemave të përzgjedin me ulemave të el-sunetit të përzgjedin mendimin se të vdekurit nuk ka mundësi me dëgjuh, sikurse është mendim i i një grupi shumë të madhë të djetarve, ma dje uh, njën nga djetar të hanefi Mahmud el-Lusi, një komentator i njohër i Koran, e ka një liber tëfsirit, a e ka një liber dhe veçant në lidhje me këtë problematikë që e ka qujtur l-ajat u l-bejjinat fi adami sama'i l-amuat inda l-hanafijat i s-sadat, që e ka mërtu librin, është një liber tështë, që është i botum dhe gjindët në, në gjuhën arabe, e, për këthimi e thotë se argumentet e qarta që të vdekurit nuk kanë mundësi të digjojnë tek djetartë e mëdhenjë hanefit. Dhe aj përmend e, argumentet dhe citatet dhe elaborimet e djetarve, posa qërë djetarve hanefit, të slëtë në form të prerirë, thonë që i vdekurit nuk kanë mundësi të digjojnë. Dhe kjo është mendim që e përzjedhin një grup i madhi djetarve, pastaj është një i cili gjithashtu është i njohur, në cilat në cilin mendim vërtetoj se ka mundsi i vdekurit të dëgjojë dhe ky elaborim bëhet duke u mbështetur në disa të dhëna dhe hadithe të qarta dhe të sakta të ardhur nga pejgamberi sallallahu alajhi dhe sallam, ndërtoi përmendum edhe disa. Dhe këtë mendim e përfasoj, do thotë mos pajtim edhe elaborimi në lidhje me këtë problematik edhe në të kalumen, po edhe në konë bashkohore të ulematë bashkohor e, është prezent dhe ka trajtime dhe shtjellime si të qohët pa ufutur në shumë elaborime, unë themë që ndarës ta mendimi me i sakt është që thuhët në formë të prejrë që i vdekurin nuk ka mundësi i të dëgjaj, mirë po jenë disa raste specifike që Allahu Gjella ualejën atyre t'i dëgjaj në disa, disa nga lajmet apo veprimet që i bëjnë të gjallët, si kurse që është e, rasti me, me ata të vdekurit kur është që Muhammedi s.a.s. Ju, drejt, ju drejtua atyre, ose rastet kur e, e, i dëgjën nalme të trokitit e këpucve apo nalmeve të të njështë, atyre njerëzve të cilët e përcjellin gjinazën ku shkojnë do thotë është një rast specifik që Allahu xhallahu ta e bën të dëgjojë të vdekurin, pra jo që kanë mundësi të dëgjojnë çdo gjë, por dëgjojnë disa veprime të caktuara të të gjallëve, të cilat janë vërtetuar në hadithe të, të qarta nga pejgamberi sallallahu alejhi wasallam. Do të thotë kur është mendimi më me i drejtë që që të thuhet për shkak se vënë në përputhje të gjitha ato citate të cilat e, e, e shpjegojnë çështjen e, e, e mënyrës së jetesës së të, të vdekurve në në në Varreza dhe kjo është ajo mënyra me e drejtësin e përzgjedhin shumë disa prej ulemave posaçish edhe disa ulema bashkëhor. Sidoqoftë përqen më më apo më korekt në, në pyet, pyetjen e këti pyet si, me gjithë se jemi zgjeru pak, mirë po përshka këtë elaborimit edhe shpesh në grihet kjo si pyetjen nga njerëzit më në pashtë nevojshme të të bej këtë elaborim. Neve themi se pavarësisht a e, vërtetohet apo ashtë e sakt se ka, ka mundësi vdekurit të dëgjaj apo nuk ka mundësi, ajo që farë dim ne dhe që farë në nëzit neve islami është që të gjallëve u preferohet të bëjnë vizitë varrezat, të thotë të vizitojnë të vdekurit e tyre të afërmit e tyre. Dhe dhe kjo është një nxitje që pejgamberi saallallahu aleyhi dhe sellem ka e ka përmendë në disa hadithe. Pastaj gjithashtu jan disa veprime që preferohet të bëhet gjatë vizitës, sikurse përshëndetja e tyre me një lutje të veçantë e cila gjendet në librin e buroja muslimanit e e porosisë që pjesë që ti kthehet atë libri dhe ta lexoj apo ta mësoj që ta praktikoj gjatë vizitës. Pastaj gjithashtu preferohet që kur i vizitojmë ata të vdekurit të bëjmë dua, lutje për ta nga lutjet e ndryshme. Pastaj gjithashtu preferohet që në nga synimet e kësaj vizite nuk është vetëm lutja për këtë të vdekurit, po gjithashtu është edhe një lloj mësimi dhe vetës e ti, një, një të rëhësje vërtetje njeriu vetes së tij se e dhaj në një në një ardhmë, ataft apo të largë do do do do të jetë vendi i tij vend, dhe kështu që ta këshilloj dhe ta kujtoj veten për destin, destinacionin e tij të ardhshëm, kështu që Të gjitha këto dhe veprimet tjera preferohet të bëhen pavarësisht a thuhet se ka mundësi të dëgjojnë të vdekurët apo nuk ka mundësi, Zoti e di më së miri. Ndërkohë tani do kalojmë të kalojmë tek një pyetje tjetër. Hoxhi sikursi i radhës pyet, kemi problem me djalin i cili bërtet shumë, ndërsa për ta zgjidhur këtë problem kemi shkuar tek një mjek popullor i cili e quan veten edhe hoxh. Këja shtuqua i të urhoz nuk i këndoj a zën nga kurani djali ton e asë nuk i bërim do një dua për të, por madha një cop letër të afus në uj dhe t'ja laj sytë. Fotografinet cilës po ju a dërgojmë edhe juve për të na komentuar se që fa shkruan në të. Ja, po a tregojmë juve, hoz, kjo është fotografia cilën në ka dërguar shikuesi. Kërkojmë edhe nga regjia se të fokusohet në këtë pamje. Vështë të mjaftueshme, hoz? fotozo farosh që është fshkruan këta janë dy gjëra që duhet të shtjellohen në lidhje me këtë pyetje e para çështja e vizitës apo shkuarës tek ta po e them kushtimisht pse u dohojë hoxhallar të sigurt nën termin hoxhallar shfryzojnë kët epitet dhe kët besueshmëri që ndoshta kanë njerëzët karshik këtyre njerëzve që janë me plot kuptimin e fjalës hoxhallar e shfryzojnë kët kët epitet që të arrinë dheri të këta njerëzë dhe shrydzojnë këtë, e, besu, këtë besim të cilën e kanë atak të, të këta hoxëllarë dhe mundohën të të shrydzojnë materialisht. Pra ndaj edhe shumica këture njerëzëve të cilët mirën me këso punë posaqërishtë janë njerëzë që ndoshta nuk kanë lidhje me fejë, nuk kanë lidhje asë me hoxëllëk, asë me kurgjohë, por vetëm ja, ja vijnë vetës së tyre kët epitet dhe tentojnë që të njihen me kët me kët term tek masa që të shkojnë tek ai. Ë shumica këtyre njerëzve janë njerëz mashtruës, njerëz që e, i mësojnë disa truçë dhe disa veprime të caktuara, ë edhe ato në formë të sipërfaqësishme, edhe kur shkojn disa njerëz që kanë nevojë dhe janë në situata të caktuara i bëjnë ato veprime e mashtrojnë të tillët dhe me këto mashtrime arrin deri tek marrja nga këta persona pasurite ndryshme, para, pagesa e çdo më radh dhe qëllimi i tyre prej fillimit deri në fund është kjo, përfitime, përfitime. Prandaj un i porosis të gjithë ata njerëz që të ballafaqohen me probleme të ndryshme në jetë, që të kenë kujdes që mos bëjnë vizita te apo mos ti viziton këta njerëz un them që janë disa prej huazhëlarve të cilët janë të diplomuar dhe kanë fakultete dhe njihen më së mas me me personalitetet e tyre vizitat tek këta njerëz nëse është e nevojshme dhe e domosdoshme do bëhet vizita tek ta njerëz që janë njohur dhe dhe dihen në në shoqërisë, nuk janë njerëz mashtrues e kështu me radh, të shkojnë tek ta e jo të shkojnë tek ta tjerë, të cilët i mashtrojnë njerëzit me me forma dhe truçje të kësaj natyre. Ë, neve duhet ta kemi parasysh se ë, roja apo personi i cili ë i shkohet një shkohat tek ai ë veprimin të së bën Hoxha është një lloj fryrje me Kur'an, me hadi, me fjalët e Allahut të Madhërisëm dhe hadithe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, të cilat i lexon si form lutje dhe kërkon mbrojtje prej Allahut të Madhërisëm që ta shëroj atë të smur apo ai i cili ka ndonjë vezves, vez, vezves apo diçka, dhe kjo është ai veprimi të së bën, e jo diçka tjetër, dhe kjo vërtetojtë edhe vetë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam e ka praktikuar më së pari me veten e tij në disa raste Muhamedi sallallahu alajhi wasallam e ikakqndu kulho vallllahin, kuleu dhat i kafri ka duarve dhe i ka e ka përfshi trupin e tij me at lezim te cilin e ka bër. Dhe kjo është formë e rukjes, formë e, e e fryrjes që e ka bër Muhamedi sallallahu alajhi wasallam vetes së tij, apo raste kur i ka fryr ndonjë të ndonjë të vogël e, e kështu me radhë dhe kjo është e vërtetuar, dhe kjo është ajo që çfarë do duhet besimtarit të bëjë e jo veprime tjera. Por vetëm me lexim Kurani, po jo me lexim vë... Kurani ose lutje të vërtetuar nga Muhamedi sallallahu aleyhi dhe sellem, apo lutje të cilat mundet aj edhe aj vetë i thot mirëpoçi në formuluara konform parimeve dhe besimit të muslimanit në përgjithësi. Kjo është ajo çfar çfarë duhet të bëjë personi i cili bën. Edhe kët mund ta bëjë edhe nana për fëmin e, e saj, edhe baba, edhe gjyshi, edhe çdo kush që që i ding kët lutje dhe ti bëj me sinqeritet, mund ta bëj kët veprim. Pra nuk është një veprim i veçant vetëm që duhet ta bëj vetëm hoxha, kët mund ta bëj çdo njeri. Dhe duhet ta aplikoj nëse shëh ndonjë shqetësim tek fëmia e tij e kështu me radh para gjumit mund t'i lexoji prej pjesë të ndryshme të Kur'anit i frymës edhe ta vë në gjumë dhe kjo praktikë as e njohur edhe tek tek njerëzit e moshuar në të kaluarën tek ne dhe e di fort mirë posaçërisht ata njerëz që kanë pas familje të që kanë dit lexim të Kur'anit e kështu me radh e kanë aplikuar këtë vazhdimi posaçërisht me fëmitë e tyre të vegjël Kurse ajo që farë shkruhet aty me sa unë arritat ledzoj, e, në fillim ish, edhe pse shkrimi është shumë, shumë i keq, po arritë ledzoj lardë, dhe thot fjallën, Eudhu Bilamina Shetan Rajim, Bismillahirrahmanirrahim, mi e po shkrimi shumë i keq, pra ndaj nuk kuptohet qarë që farë, që farë duaje apo që farë pjeset e ajetit ka shkru nëse ka, prej ajeteve të Kuranit diçka apo prej lutjeve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam megjithatë un nuk kisha porosit që ta praktikone apo të bëni diçka me atë me atë letër e, e mjafton ta digjni atë dhe ta lëni në ndonjë vend ku nuk shkel askush do thotë ta lini atherin aty dhe nëse është e domosdoshme atëre të bëni vizitë dikush nga këto hoxhallar që këta hoxhallar të cilët i përmendëm kurse në lidhje me problemin konkret ajo se fëmia vërtet shumë për mendimin tim nuk kosh diçka sqetësuese Për arsuje se fëmija, po së është në moshat të ndryshme, kër është dy vjeqë, apo pak me i vogël, apo pak me i mal, i ka dhe situata kër është qecot më shumë mundet me qenë fëmija më energjik dhe e shpraz atë energjinet i qoftë në veprimet të shpeta, qoftë të thotë të nxjerën e zëve, apo e, nervozizmi të e për e kështu më rallë, pra ndaj këto nuk duhet t'jënë shqecus për prendrit, Uh, duhet mirat uh, si normale dhe me me këshillim me mirësielli ja tekalohet kjo fazë dhe kjo është pothuajse si normale tek të gjithë fëmijët. ë uh, disa fëmijë janë pak më shpejt, disa pak më disa janë pak më arrogant e kështu radhë uh, me radh praktojnë ndërlidhet me natyrën e fëmijëve dhe nuk duhet më qen diçka shqetësuese. Shqetësuese mundet më qen kur fëmia ka ndonjë frikë apo Ndo një prej këtyre gjërave të sëllat të për të evitu atër mund të aplikot rukja e kështu marat. Kjo ishte në lidhje me këtë pyetit. Prahoz, përcen më të sartë më shikuesit, lejot kërkohet sërim, por të këhëzalart <coughs> e mirfil të shkolluar e fetarë që këndojnë kuran dhe jo të këfaltorët që shkruajnë hajmalitë të ndryshme. Po, po. Kjo është do mundu ajo, qëfar që e thashtë deri me tani, e përmllodhë dhe ti dhe thot me fjallë tua, ja. E, dhe prap, unë i kësha këshilu shikuesit që të kënë kujtës që mos shkojnë të gjithë kush për arsuje se synimi i të gjithëve atyre është që t'i shrydzojnë brengat e njerëzve që t'arinë ata dirit e pasuria, zotit i më smiri lezojmë një pyëtje tjetër para se të shkëputemi dhe të bëjmë një pushen të shkurëtër, jam i varër prej masturbimi dhe pasta i bje pishman dhe ndjehem shumë kesë, ndjehem madje të mershëm. Alogaritet prej gjunajeve të më dha dhe sfar më këshiloni si të largohem preksaj vepre? Po, gjësesi, kjo është njën nga mëkate që mund të i bëj besimtari dhe vet ajo natyra që po shpjegon këj person që e ndin veten pas këti veprimi, jep me kuptu se sa i dëmëshëm dhe është ajmëkat për atë person edhe në vet vet e kjo jep me kuptu se veprimi ti nuk është një veprimi i drejt. Pastaj edhe në anën tjetër kemi edhe sëqarime nga mjekët dhe e, kam fjallë mjekët mirëfil të cilët e kanë analizu dhe studiu këtë fenomenë që ka rëzik shmëri kjo nga aspekti shëndetësor, po saqishë kur në situatat caktuara personi bëhet imvarun nga kjo ose nuk ka mundësitik e kështu më radhë dhe kjo mund t'i shkaktoj edhe probleme edhe në të ardhëmën, po edhe në shëndetin e ti, në të ardhëmën e konfjallën në pas martese, po gjithashtu edhe dëme konkrete shëndetësore, për shkak se e teprimi në këtë e bën që nga organizmi i njeriu të, të të dalin shumë materiale të cilat janë të dobishme dhe mvarrja dhe shpeshtimi i kësaj e bën që edhe organizmi i njeriu të dobësohet si rezultat i i veprimit të tepruar të, të të kësaj, do thotë, në dokuria po këtij veprimi dhe përgjësie. Prandaj un e kshakshëllu që kët person që të heq dorë nga ky veprim po gjithashtu krahas këtij kësaj vendoshmëria ai duhet i bëjë edhe disa veprime që do t'i ndihmojnë atij në largimin nga nga ky vasi keq. Cilat janë ato veprime? Veprimet janë që fillimisht të, të largohohet nga mundësia çasja e atyre ë gjërave që e nxisin që ai të futet në këtë mëkat, qoftë edhe shikimi në internet apo dëgjimi i formave të ndryshme të cilat e nxisin apo shoshërimi me njerëz të cilët ndikojnë tek ai që ai thellohet në në mendimet e kësaj natyre që e bëjnë atë që që ta bëj këtë veprim në kohë të ndryshme, pra të heqë dorë nga kto dhe ta kufizojë veten, vazhdimisht mundohet që të preokupohet me diçka, transmetohet një hadith që pejgamberi sallallam është kalu në një një treg dhe u drejtohet djemve të rinj ë që ishin moshat të, të reja e thot o ju djem o os o o ju të rin kush ka mundësi nga ju të martohet le të martohet për arsye se kjo është më mirë për të mirë po nëse nuk ka mundësi të martohet atë le të agjëroj se kjo është një lloj kufizimi për të që që ta shuaj epshin e tij të tepërt dhe kjo këshilë jep me kuptu që personat të cilat, cilat nuk kanë mundësi që të martohën qoftë për shkakt rrëthana dhe gjenjes ekonomike materialet qoftë edhe për shkakt të ndonjë rrëthana tjetër atër e ta shpeshtoj agjerimin në filja është jala dhe kjo e ndihmon që ta kufizoj vetën e ti pra ndaj e këshiloj edhe këtë të rri që mundohët që gjatë ditve të hajëra i sa më shpesh dhe kjo e bën që tjetë me i dhe të jetë më i kujdesshëm dhe ta kufizojë veten e tij. Pastaj gjithashtu edhe siç thash pak më herët shoqëria ndikon shumë në këtë, qoftë nga aspekti negativ, qoftë nga aspekti pozitiv. Prandaj të mundohet shoqërohet me njerëz të cilët e nxjisin atë në punë të hajrit, e nxjisin atë në në e kujtojnë atë në atë që është e dobishme për të, e asesi me njerëz të cilët e bëjnë kundër të kundërtën për të joshin atë e kështu me radhë pastaj gjithashtu e kshaqëshillu që persona të till të prekupon me punë të ndryshme nëse nuk kanë ndonjë punë fizike atëherë të mirënd me sport edhe të ushtrojnë e kështu me radhë dhe kjo ndikon që që të tillëve që të kufizojnë vetën e tyre, ta kufizojnë veten atyre dhe ta ta zhvendosin me, me vëmendje por gjithashtu edhe ta shfryrën energjinë tësë e kanë të rinjet në në gjëra që janë pozitive dhe të, dobishme për ta siguruar se që është sporti dhe rekreacione të, të kësaj natyre se sa marrja me këtë me këtë veprim zot e dimë smut. Ataroz ne ato do të skuptemi për pak çaste për të për të kthyer pastaj në pjesën e dytë të këtij emisioni me pyetjet e mbetura. Shikues të nderuar do të kthehemi pas pak çastësh. Çndrani më në Të nderojë shikues, u rikthyem në studio për të vazhduar me pyetjet që kanë arritur në redaksin tonë. O, një shikues pyet: e, Ju lutem të na shpjegoni pak për mestet. Ku lejo të mbathën? A ka kushte që duhen plotësuar? A duhet bër njëti? Sa duhet të jetë trashësia e çorapeve, e çorapeve? Sa mund të mbahen mbathur dhe mbajtja e mesteve a lidhet vetëm me kohën e dëmrit apo mund të mbathën edhe gjatë verës për atë mosket dallimstin apo kohën? është një qështja e meste, është një veprim i cili është i njohër në njërëspozit dhe në islame dhe për ta trajtuar dhe shtjeluar atë duke i përfriti gjitha ato të slatë po kërkën të, të sëqarohën ky shikus, vërtet nevojitët një kohë e gjatë mirë, po do të mundohëm të përmbledhe dhe themë se e, mestet në, apo meshu, në gjuhën në arabe është përcjellim fërkimi, do të thotë nga aspekti gjuhësor është me fërku diçka. Dhe është përcjellim që kur besimtari gjatë marrjes së abdesit ka të mbathura në në këmbë diçka, qoftë prej këpucëve apo çofbe të llojeve të ndryshme të cilat vishën apo mbathën për të mbajtur këmbët ë nga ftohti apo diçka tjetër atëre për të mos i zbathur ato dhe për të larë këmbët mi aftën që a i vetëm t'i fërkoj ato me dorë të lagët, edhe këmbën e majtë, edhe këmbën e djathë, edhe këmbën e majtë, edhe kjo mi aftën dhe e zavendëzën që është jenë e larjes e këmbëve. Kjo është për qëllim meset në përgjësi. A ka kushte për e, këto? Ka kushte ulematën për librat e fikhut, po sashirisht isësharujnë cilat janë ato kushte që duhet të, të të kihen para sysh për mbathjet të cilat përdoren si meshte, ndër ato kushte është që ai ë materiali nga i cilin prodhohen këto meshte duhet të jetë jet i pastër. ë pra nuk duhet të jenë materialet e dyta, pra arsyesa është se duhet të jenë pastra për shkak se edhe falja e namazit kur zorhet që të jetë me me rroba të pastra. Pastaj gjithashtu edhe nëse janë të pastra, nuk duhet të jenë Të, të ndotora me diska ndonjë ndytsir e kështu më radhë, duhet të jenë pasra edhe në vetë vete, po gjithashtu dhe të pasra nga ndonjë ndytsir që mund të, të ndotën me pastaj. Kërë kushti i parë, kushti i dytë është që mes të duhet të jenë mbathjet, të thotë deri të kezoku i këmve. Nuk duhet të jenë si kurse përështë papu që të themi, apo mbathjet të cilat të jenë të të i duksh në kuptimin që mbathen një një si sandalet e kështu më radhë, po duhet të mbulojnë këmbën dherët e zogu i këmbëve në përgjësi. Nëse jenë të grisura, e, e, mirë po grisja është e vogull dhe kjo nuk është shumë problematike, por e kur, kusht është që ato të jenë që, mbulojnë, që mbulojnë, mbulojnë këmbën në përgjësi. Pasaj prej kushtëve është që ato disa prej ulemave dhe katrajtimet e fukahat në pergjësi kanë kundërzuar se ato duhet jenë të jenë nga Al-Qura, sikur se dietarët e mehdhevit Maliki theksojnë se mest për për qend të mundshme të përdoren duhet në çdo sasi të jenë nga Al-Qura dhe mos të depërtojnë në asnjë formë uji, për ndryshe nuk lejohet në ndonjë mbathje tjetër disa ulema tjetër të tjerë, sikurse dihet, e me dhëbit Hanafi, posaçërisht për cilëtat nga Imam Abu Hanifa, në fillim të jetës së tij, se ka kush nuk ka kurzu që të jenë mbathjet tërsisht nga Al-Kur'a, ka, ka kushzu që të jenë nga Al-Kur'a vetëm pjesa e poshtme, me të cilën shkelen, ajo të jetë nga Al-Kur'a kurse pjesa tjetër anë nëse është ndonjë material tjetër, atëre lejohat disat e tjerë kanë thanë që nuk është kusht jenë nga lëkura, mjaftën të jenë të trasha, atë formë sa mujnë me qëndru vetë dhe mund të eci me të, kanë thanë që kjo është mjaftushme dhe kjo mendim është për cilët nga dy nëzënësit e imam Ebu Hanifes, Ebu Jusufi dhe Mohamed Ibn Haseni, dhe ulemat e tjerë, disat e tjerë nuk kanë shku edhe nga aspekti i trashsis, kanë thanë nëse, e kondonim mbathje e cila e mbulon këmbën dhe ajo mbathet për shkak të ruajtjes së këmbës qoftë nga të ftohtët, qoftë për ecje e kështu me radh, kanë thënë që edhe nëse nuk janë shumë të trasha, pra nuk janë nga leshi e kështu me radh, mirë po e mbrojnë këmbën dhe përdoret në gjatë situatave të ndryshme, kanë thënë se edhe lejohet edhe aty ti të japi mes dhe ky është mendim i, i disa djetarve si kurse shrafit dhe kjo për cilët edhe nga disa se hap shok të Muhamedi sallallahu aleyhu a sellem si do qoft është elaborim i cili edhe trajtimet e Fukahave të cilët jo mundu të bëjnë definime varësisht prej ijtihadit të, të tyre të cilën e kanë pas, edhe këtoin kryesisht ato katër mendime që përcillen nga Fukahat në përgjithësinë në lidhje me, me mbajtjen e mesave apo llojin e mesave që duhet më pas besimtari duhet të bën jetoz për të mosuarë. Nuk është jetë mbathjes, nuk është kusht mirë, po e domozoshme është që kur doj me marrë abdes, që ato t'jënë të mbathura me e, kur i kemi mbath t'i kemi pas të mbathura me abdes, duke qenë me abdes. Pra para pra kështë kemi marrë abdes, i kemi pas trukëm, dhe para se me prish abdesin, i kemi veshur apo i kemi mbathur, ato duke qenë me abdes. Pa, kështë kushti. Nuk është kusht që para se me marrë abdes apo para se me mbath makon një et i yt e, ose po bën njëtë me mbath që primi dha mestën të kaluën me këtë qëllim qoftë me gojë apo me zemër kjo nuk është kusht në asnjë form ë e mjaftueshme është se nëse dojmë marr abdes dhe kur vim tek çështja e këmbëve dhe i shohim që kemi të mbathur mestet dhe e dimë që kemi mbathur me abdes atë mëfton vetëm i dha mestë dhe kjo është ajo çfarë është e mjaftueshme dhe sa kozatja kurse sa i përket kozhatjes themi se tek një një një ditë edhe një natë është për personin i cili është vendas. Kurse personi i cili është në udhëtim është musafir për të lejohet 3 ditë, 3 net për shkak të rrethanave edhe domthonë për okupime apo udhëtimi që i shkakton, ndoshta ka mundësi mos me pas mundësi me me pas me i pastru këmbët çdo uh, ditë, domthonë çdo çdo ditë në, dit në përgjithësi. Këtojnë në përgjësi ato regulat, ndoshtaj edhe një qështje është mirë të sëqarohet, ajo është se e, kërkohet që, apo koha e filimit dhe fundit të, të mesteve, koha e filimit filan me momentin që e bëjmë mesu në parë, dhe thotë jo veshjën e mbathjën e parë, po mesu në parë, dhe prej aty konsiderohet 24 orë, dhe thotë një dit e një natë, konsidero do thot se kemi e kemi të lejuar që ti të llojmës atyre. E, kur të kalon 24 orëshi, nuk prishet abdesi automatikisht. Mirpo, nëse e prishim abdesën dhe dojmë të marr abdes, atëherë ato duhet të zbathim edhe nuk lejohet më dhon mesm. Kështu që nëse për shembull e kemi mbathur sot në orën 1 ose për drek në orën 12 në mesat, kemi marr abdes dhe i kemi mbyth meset. Me abdes, ju këmi dhamë mes. Dhe kur ka altë koha akshamit, e, kur këmi dhasht me për tri abdesin, atëri këmi dhamë mesu në parë, aty fillon koha logaritjes, jo koha e drekes. Dhe deri nesër namazit akshamit, e, neve kimi 24 orë dispozicion, saherë që marrëm abdes, lejohet mjë dhamë mes atyre, që pavarësisht saherë, apo sa kohë namazit i falim deri në atë kohë. Nëse të nestrit vjen koha akshamit dhe neve për i kindi ju kemi dhamë mesë dhe nuk kemi nevoj me rri për tri abdesin për aksham, atër neve logaritet që kemi abdes dhe lejohet me, me u falë me atë at abdes të cilë me kemi ba marë për i kindi, ta falë me dhe akshamin nësë dojmë edhe jatësin, mirë po nëse prishëm abdesin, pastaj duhet për me, me për tri abdesin duhet të izbathi mesët dhe e të fillojmë prapë me pastrimin e këmbëve dhe pastaj prapë të të mbahen mesat e kështu me radhë. Po ko hoc është e caktuar motit, duhet të jetë vetëm zati dret apo mund të mbahen edhe tëpë mes tëozat verës. Po, disa prej fukahave, e, kjo në gjuhën arabe është ruhse. I thon letsim, do thotë sikurse që udhëtari e ka lehtësimin e shkurtimit namazit, e, bashkimit namazit edhe, e kështu me radhë edhe personi i cili falet apo mërapdes e ka kët lehtësim që në rrethana caktuara në vend të pastrimit ju jep mes këmbëve. Ë mirë po disa pregulemave kanë thënë që qëllimi i lehtësimit është për shkak nëse njeriu ndin në rrezik që nëse i zboth më është të mund të muftohet kështu më radh atë e kanë ndërlidh me kohën e, e të ftohtit. Po disa fuqahat jo nuk e kanë lidh vetëm me kohën e ftohtit, po e kanë ndërlid kët çështje me me vështërsinë e heqjes së mesës. Pra arsyese nuk është lehtë njeriu nëse ka çorapa ose diçka të mbathur në këmbë, që sa herë të merabdes ti heq ato, pastaj ti mbath ato më një herë dhe kanë shikuar nga aspekti i vështërsisë e heqjes ka ardhur ky lehtësim. Disa të tjerë kan thënë për shkak të rrezikut të ftohtit ka ardhur ky lehtësim dhe është saktuar se të, të dyja janë e prezente, çunse njeriu ndin rrezik që nëse i heq mesat ka mundësi me ufto. Ujë është i ftohtë e kështu me radhë mund të aplikoj këtë letë simbolën po në rrethana caktuara kur është koha e nxehtë, ka mbathje të cilat mund të përdoren për meshte, atëherë lejohet miqomës edhe pse është koha e nxehtë, për shkak se prap edhe kur është nxehtë është vështirësi ato të hiqen, të mirë të abdes pas sight vision edhe një herë e kështu me radhë, zoti i mëshmirë. Në pyetje tjetër thotë ndonjëherë model xhumi në pjesën e tretë të natës dhe nuk mund të ngriten për të falur namaz nafile, soft po shkak të lodhjes, soft po shkak të ftohtit, pasi që jemi në kohë të ftohtë, a lejohet vetëm të ngritem edhe të bëjmë dua soft ulur apo duke qenë shtrirë. E tëra pyet janë në tërësi ka të bëjmë me një veprim që është nafile, që është mirë të veprohet. Tash nëse nenkrihet njeriu edhe fal namaznate, është më mirë, gjithsesi është më mirë dhe a është më se vao po a ka shpërblim më shumë po. Mirë po nëse kësaj i prita, nuk do të thotë që a i ka bërë më katë, pra arësysë është një veprim e, e, volnetar, për cilë njëri ju nëse vepran, ka shpërblim, nëse nuk e vepran, nuk ka asë qërtim dhe nuk nuk ka uh, asë me pak me, me, me bë më katë. Shtu që nëse ka mundësi dhe do në mundë ngritë, ka shpërblimin dhe e arrin të këllahu gjele valla se njën nga veprat më të, më të vleshme nga na filet është falja namazit natës që prejga merës asënë vazhës dimisht e ka praktiku edhe është njën nga cilësit e besimtarve të sinqertë dhe të devatëshëm. Mirë po nëse i pritën kësaj dhe ngrihet edhe ashtu i shtrirë apo i ullurë E për Zotin, Kurana, apo përkujton Zotin, qoftë lexon Kur'an apo lexon nga lutjet e ndrushme, e kështu apo lexon ndonjë e ë libër që përfiton prej saj, prap ka ç' problem, për shkak se po e kalon kohën në përkujtimin e Zotit madhëreshëm, edhe kjo nuk është diçka e vogël, gjithsesi edhe kjo është e madhe pra, dhe është përpleq tek Zoti i madhëreshëm. Pra themi edhe një herë, ka të bëjë me diçka se cila është më më ma e vleshme dhe me cilin arjet shpërblimi më shumë e në asë një formë se e, a lejohet mos me, mos me ngrit heq apo a lejohet që mos me fal namaz po me lezu di shka këto jënë qështje që se cila është ma e vleshme e jo cila është ma e vleshme ma do thot çështja e ndalimit apo e haramit zotit. Por nga shkuast është më së lehtë në mënyrë mos nancsmoden në dorë rituali duaz duke qenë shtrir apo në këtë aspekt. Qëse si se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka kujtu zotin në madhërsia duke qenë i shtrir trëgohet raste që ka lexuar edhe Kur'an duke qenë i shtrir megjithse nëse është në ulur është më mirë nëse është me avdes është edhe më më sevap e kështu me radhë. Atërë një pjëti tjetër, thëtë kam frikë se dashuria nda i bashortit mund të më dërgoj në shirkë. Më ështu a shumë frika e, nga dashuria ekstreme dhe frika nga shirkë. Ju lutëm të më këshiloni sfarë duhet bëjë. Mendej se kjo është një loj vezvesit që ka këtë grua, apo vajzë, apo po, nusë es... e re, se ndo shta komunë si që martesa është trisht asë përshkak të kësaj dashuria që po e... E, po e shprej karshi burrit e saj, si do qofte e, nuk mendoj që nëse njëri ju e dën burrin e saj jashtë zakonisht shumë dhe ajo dashuri nuk e, e përivan ata, nuk e ndalan, nuk bëhet sebep që, që të dëshmëj për ullësin dhe në nështrimin e ti nda i Zotit madrëshmë duke i kryj urdrat e Allahot madrëshmë namazin e a, adhurime tjera, pasaj duke dëshmu besimin e ti në veprime tjera, nuk mendoj se ka mos përpudhja në mes të këtyre dy gjërave, për shak se jënë natyrë shmëri që Allahu Gjela Ola e ka ngrit e, e, në zemrën e njerëzve edhe të shprejt dashurin ndaj fmive, të shprejt dashurin ndaj burrit, të shprejt dashurin edhe ndaj kriusit e ti Allahu të madhërishmë dhe se cila e ka vendin e vetë dhe formën edhe, edhe mnyrën që e dëshpën njeri unë këtë formë nëse në atë moment që e sheh gruaja që ajo dashuri e, ndaj burrit e bën që ai të të të bëjë disa veprime të cilat e shpënin atë në në mëkate të ndryshme apo edhe edhe në në shirq ashtu siç ju po përmendet në këtë pyetje atëherë këtu është rreziku edhe ai duhet ta përmirsoj veten dhe ta largoj veten dhe ti ti radhit gjërat ashtu siç duhet e asesi ti bëj ti përzi gjërat edhe kështu ti shkaktoj vetes ti besimit të ti shpërfilje ashtu që mund të ndodhë në situata caktuara zoti më smiri Një pjotje tjetër lidhur me martesën, një shikua se shkruan, thot jam e martuar, por burri ka probleme me e gjenë, nuk shprej dashuri nga i me, ndaj meje, qëfarë duhet të bëjë? Nuk e di sa so ashtë e sakt se ka këtë problem këj burrë, mundet me qenë që është ja dashurisë ordi shka relative, nga njëher mund tjetë në situatët saktuara, që edhe burri edhe grua ja njëherë, mos stacket at, at dashnin dai dai bashortit në formën dhe mënyrën që ka pas më herët, po është diçka relative në disa situata caktuara kjo dashuri shtohet në disa tjera taksohet, varësisht prej veprimeve dhe punëve të cilat ndodhin edhe rrethanave, problemeve, kës kuptimeve të cilat mund të ngjajnë mes të burrit edhe gruas, prandaj është diçka komplekse dhe nuk ka mundësi të drejtohet dhe të fajsohet se problemi i mos shfasje se dashuris apo problemi i zbehje se dashuris në një situatë saktuara është problemi se aje është i smur apo e ka këtë problem e atë tjetër jënë shumë gjerat e cilat mund të ndikojnë në këtë pra ndaj unë një kësha kshilu që të i bënë një vështrim raportit në përgjësi, raportit bashkërëtorë në përgjësi dhe cilat jënë ato veprime dhe dhe gjërat të slatë duhet të ndryshojnë ju dhe duhet të ndryshoj bashorti dhe të mundoni të gjeni zgjidhja edhe në këtë formë unë nuk duhet më haj që ndoshta mund këtë në një problem të kësaj natyre që po përmenë në këtë pjutje edhe unë ju kësha këshillu që të vazhdoni me lutje të përmbahni urdrave të Allah duke falur namazin edhe duke qenë kujdesëm ndaj, ndaj mësimeve të Allah në përgjësia dhe k për mirësoni edhe edhe situatën tuaj. Zot e di mësmiri. Një shikues pyet si duhet larguar vezveset gjat Abdesit. Vezveset gjat Abdesit ë, është një problem me të cilën ballafaqohen disa disa njerëz, un kanë pas disa situata ku disa njerëz mi kanë shpreh këto probleme në situata të caktuara dhe është gjithashtu mjaft komplekse kjo kjo situatë edhe për ta tejkaluar kët nevojitet të vazhdimisht një një farë praktike sistematike me personin i cili e bën ballavoshuar me këto probleme, për shkak se janë vezvese të cilat e shqetësojnë muslimanin jo vetëm gjatë momentit të marrjes së abdesit, po edhe pas përfundimit, edhe kur donë me fal namazin, edhe pas kryerjes së namazit dhe është një lloj problemi që ka mundësi të zgjerohet. Pastaj të fillojë me abdes, pastaj të kalojë edhe në çështjen e namazit e kështu me radhë. Prandaj duhet njeriu të jetë shumë i qartë në këtë dhe të, jetë të, të praktikoj atë që na e ka porosit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Që kur të fillojë të marr të marr abdes atëra taket para sëysha në ato momente ai është duke është duke marr abdes të ta ta largoj për qendrimin e atij në diçka tjetër, do ta kuptoj qartë se as duke pastrugojën 3 herë, hunden 3 herë, ftyrën duart e kështu me radhë dhe kur ti përfundoj këto duke i pas duke qenë ai vëdihshëm, nëse i përfundon këto i kthehet vezvësja vallë a e kum shpërla gojën apo nuk e kum shpërla gojën, hunden durta i kum laga apo nuk i kum laga, mos thellohet në këtë në mund të të mbyllë këtë qështjën e, pas, e abdesit, dhe të këshyrë faljen e namazit, apo pun tjera të cilat i ka para vetës. Ase si të këthet dhe të lot, val duke pastru gojën e ka pastru mira, apo se ka pastru duke pastru bryllat, duart, val, a ka dhe përtu ujë i derit e këtë bryllat, apo jo, se këtu është aj problemi ma, ma, i, ma, me cilin aj balavacot, kështu që ta largojm nga nga mendimi domthon për vetes ti mendimet për kët ta kuptoj se i copdes ka dhe të vazhdojmë me të abdes derisa ta prish e as si ti kthehet vallë ndyshimave se si ishte abdesi i ti e kështu me radh pra të bëj një lloj në formë të çartë ta ta ndaloj veten e ti që të shqetësohet me atë se si ka ndodhur marja abdesit ti a ka ndodhë mirë apo nuk ka ndodhë mirë. E një të vlejnë edhe për namazin, ashtu që shka porosit pegamerën s.a.s. që nëse dikush në namazin e ti është duke falur dhe i vihyn në zemër, dyshimi, val, a e ka prish abdesin apo nuk e ka prish abdesin, atër e thotë eh, muhamerën s.a.s. mos të prish namazin dhe e risa mos të dëgjoj zë ose mos të nuhas erën pra në formë shumë të qartë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam po tregon se dyshimi i pabazuar nuk ka kur for kurfor bazë në në jurisprudencën islamë dyshimi i pabazuar nëse nuk kuptohet diçka është qartë vetëm të ka në një formë dyshimit, atëra ajo shpërfillet dhe nuk nuk kihet parasysh në asnjë formë. Për këtë shkak edhe Muhammed sallallahu alajhi wasallam pothuaj nuk e prish abdestin asnjë formë derisa mos ta dëgjojnë nën formë konkrete zërin e prishjes së abdestit apo ta nuhasin erën. Pra në formë të drejtë po të drejtë Muhammed sallallahu alajhi wasallam na tregon se ç'i si duhet vepruar dhe kjo është ajo çfarë duhet të veproj edhe besimtar nëse Allahu qahet me vezvesat e këtilla, zotë e të mëshirë. Po këto ishin pyetjet për emisionin e sotëm, ne ju falenderojmë që sonte ishin në studio me ne. Edhe unë ju falenderoj për ftesën. Atëherë është konstatuar, këtu arritëm në fund të emisionit ton. Këto ishin pyetjet që zëdhëm ti trajtoim për këtë emision. Ndërkohë ne do të takojmë sërish të martën e ardhshme për orën 18:30 deri ather. السلام عليكم و رحمات الله و بركاته.